On vau néixer? Quin any? L'any 1930. A on? A Manresa. Si em podeu explicar una mica quina corrent ideològica seguíeu? Corrent ideològica? Sí. Doncs pues et diré ben clar jo, cap corrent, perquè érem molt petites. Molt bé. Eh? De què treballava el vostre pare? El vostre pare tenia fàbrica de pastes de sopa. Molt bé. Teniu algun altre font de diners o depeníeu només de la feina del pare? Bé, bueno, la feina del pare i poder tenir una mica de l'avi sí, que vivíem bastant. nosaltres, bastant, sí. Molt bé. Recordeu com vivíeu abans que esclatés la guerra? Comunitats de la casa, joguines, situació una mica per casa. Molt bé. Tant. Bastant bé, sí. sí? sí, sí. Va. A quina escola anàveu? Doncs pues mira, uh, quan... Abans de la guerra anàvem a, a l'escola de mongres, no? Les Carmelites, sí, eh? mm. ens ensenyaven tot en català, que hi hagi el cas. Mm. I la resta de companys, els de la vostra classe, mm. eren d'una classe social similar o hi havia gent diferent? Em sembla que hi havia de tot, però al vale. més havia similar. Vale. Recordeu si abans de la guerra teníeu algun rumor que, que us fes preocupar sobre si hauria una guerra o un conflicte? No. No? Jo no, i tu? No, bueno, nosaltres érem per verga quan va esclatar la guerra. Molt bé. I llavors eh, sí que vam passat una mica de punt. Sí. Perquè va ser quan els, els roges, van entrar a les eclésies, van treure tots el, els imatges, els sants i tot, i els venia de tirar en un terra ple que havia a prop de lloc que vivia, uh -huh. i ploràvem. No sé. Sí, en fem petita, sí. I quan, quan vas catar la guerra, els seguir anant a l'escola? Anavem a una acadèmia, uh -huh. i després els matins i a la tarda anàvem a cosir i a fer labors amb una monja de, de l'escola que que, que, havia que havia anat. Molt bé. I us sentíeu sabores allà? Sí, jo, jo sí, jo sempre. No Vam és... passar por. No. Mm. I qui us cuidava quan estava a l'escola? Eren els professors o era algú extern? No, no, el professors. Els professors. Eh... No. Uh... Quines defenses teníeu per combatre la guerra? A casa vostra o a la ciutat, si recordeu una mica? Mm, sí. Teníem un refugi al costat de casa. que no, Llavors no vivíem a casa, vam anar a viure a casa d'uns familiars perquè teníem el refugi més a la vora. Mm. Hi anava molta gent allà? El refugi, sí. mm. Us uh, Vosaltres no era mai de casa vostra? Sí, ja et dic que ens vam traslladar, eh, però al Manresa mateix, eh? ah, sí, no sí, sí. més... La meva, la meva mare, el, el, el, els treballadors, enveiren i dèiem que m'agraden, perquè eh, el, el pare era amb un cop de concentració, llavors no sé si era... Que, de... mentre, no, sí. mentre això havia es passat, estava descrivint, no sé si era pels nacionals o... Eh? No, pels nacionals, pels altres. Eh? I sí. llavors va haver d'amagar. Ah. Que al final el van... El mm. el van portar a un camp de concentració. Estava amagat, era el Miquel. I Val. algun familiar vostre va lluitar a la guerra? Bueno, el vostre va ser allà al camp de concentració, però diguéssim lluitar a la guerra, no. No. potser no. Val. No es recordo ningú. Uh, vau pensar mai en l'exili? Sabeu si a casa es parlava en, No. En, no? Va. I re, si recordeu, mentre hi havia aquest conflicte, quin paper tenia el rei en aquella època? Això ja no recordo jo. Tu sí? El paper m'he consentit. Sí, si sortia a parlar, si... Sí, no, d'acord. Sí, no Uh, Considerem que estàveu ben informats, per, en aquella època, sobre per què hi havia la guerra, jo, com no, anàveu... Jo no recordo que el meu pare escoltava una ràdio que estava prohibida, que es deia... Pirinaica. Pirinaica. R ràdio Pirinaica. Sí, ràdio Pirinaica. Ràdio Pirinaica oh, I allà informaven dels... de, de, tot. Eh. de tot el que passava, però estava prohibit i ho havies d'escoltar d'amagat. Això sí que me'n recordo que ho feien. I els meus pares que ho escoltàvem. En català? català, sí. I recordeu el diari La Nació? Em sona, sí. sí, sí. Val. Com va deixar la guerra a la vostra ciutat? Hi van haver dos o tres bombardejos. Dos. dos. Per tant, va, sí. va quedar molt destruïda, sí, no? Sí, sí. Jo me'n recordo el soroll de les bombes encara, érem el refugi. Que em portava a penjar refugi. I recordeu si va ser molt llarg el període de la reconstrucció? O... No, no, perquè no? va caure els infants i me'n recordo que després no. hi vam tornar anar, no? les Carmelites. Sí. Mm. Sí. I o, si us tornaria a una pregunta que us he fet abans. Sí. Va canviar la, la vostra situació familiar, social? Bueno, Quan? no, jo eh, sabia que, que la gent passava molta gana, mm. però nosaltres no em vam passar mai perquè el meu avi treballava en un banc, no sé si, però i tenia bitllets de sèrie que em deien allà vore'ns, eh? mm. I, i amb això podia comprar amb els pagesos podria comprar menjar. Ara, sempre comprava el mateix. Ja. I després ho repartia perquè ens sobrava. Ja. Sempre menjar el mateix i el repartia a la gent que, que no podien no, i Va, per tant... Però a gana no en vam passar. Jo tenia que els bitllets de sèrie, el que feia ell era canviar-los amb els pagesos de Viladordis. Sí. Sempre l'havien tractat molt bé. I alguns de vegades vam matar el porc i tots durant la guerra, mm. te n'acordes? Sí. sí. I ho havia tractat molt, aquest, aquest molt bé recordem. perquè ell coneixia quins eren els bitllets que volvrien o els que mm. no volvrien, i aleshores els canviava. Vale. O sigui que la vostra situació familiar no va canviar gaire? No. no. Vale. Sí. I com pregàveu el futur? Ereu optimistes amb tal com havia deixat Era, potser, la guerra? Vas, eh, Sí, perquè mira la guerra va acabar, va començar als 6 anys i va acabar als 9. Mm. Ja. Molt bé, i recordeu si estàveu preocupats per el feixisme? El meu pare estava entusiasmat amb el feixisme, però va caure en picat quan va veure el que era, mm. doncs, llavors va ser una cosa completament al revés del que era allò. El inclús ens volia que ens fessin de la felatge al principi, eh? Mm. després, com a veure tot com anava, va ser sí. un canvi radical de dir, bueno, això no, no pot pensar. No. I els atacs anarquistes, no sé si us en recordeu una mica? Els anarquistes... Són... no. No? Ja sé, sé que vols dir, però no... Nosaltres a casa ens vam fer venir dos xicots, la guerra, que, eh, o sigui, no sé per quin sentit, eh, eh, era com un, un acolliment, diguéssim. Mm. Una obligació quasi d'ell, i, I això recordo ben bé, que eren dos, sobretot amb un, i va haver una amistat que va durar bueno, fins que no els ser anys. vius i això, perquè inclús un d'ells va agafar els febres de mal de casa mm. i la meva mare el va cuidar bé. I aquella, persona, eh, aquella família van estar tan, tan agraïts que tot, tot, tota la vida ens tenien usatres, ens feien anar a l'estiu a casa seva i, i no, molt, molt agraïts. Eh. Molt no recordo bastant això. Bé, doncs. És una cosa que sembla una mica com un somni, però... Que, que ja, ja està, ja, ja estaria. Està? Ja està? Sí, sí, sí, sí ja està. Doncs... T'ha anat bé no? Sí, molt, molt, molt bé sí. Home, ara tindré més informació de la que tenia No sé ja, si no. Fas sí. has preguntat abans sobre els refugis poder, no sé, aprofundir una miqueta més en... no, com recordeu estar allà dins Sí, no? sí eh, quan doncs, no sé si sentiu sí. les bombes allà sí, una miqueta sí. o, com, com recordeu? Jo ja recordo, aquella... ja recordo un poc Jo ja sí recordo un poc però com que només senties el soroll et senties segura. Eh? Sí. Ja. Era una, el refugi de Manresa era una muntanya que hi ha sí. al mig de la ciutat, que en diuen sí. el, el castell. castell, i van foradar la, la muntanya i van fer dels refugis allà. Sí. I o sigui que estàvem sota terra. Sí. I, bueno, I allà dintre hi havia llum, i mm. jo no recordo que estàvem... No, això que et deia de la, de la fàbrica... Mm va ser quan la meva mare va haver d'anar-se a cuidar de, de, de, la, de la fàbrica perquè els homes eren dos socis, dos cosins i estaven tots a fora l'un estava amagat i l'altre era a fora i eh, llavors eh, els treballadors amb la meva mare li deien camarada I, i un dia quan sortia de la fàbrica van de tancava... la fàbrica i va va agafar un carrer avall i del sud que va tenir es va quedar paralitzada, parada. No podia, fins que hi va haver un home que la va ativar i la va fer marxar. I llavors venia allà ja al tindrem nosaltres que estava a casa d'aquests, d'una tia del meu pare que vivien ben bé sota el castell. I no recordeu com era el paper de la dona mentre hi havia la guerra? Nosaltres. Quines feines feien? Bueno, casa normal, la meva mare llavons no treballava. Mm -hmm. El meu pare no hi era i després els nacionals el van agafar al camp de concentració, ai, els d'aquí, eh, els Franco. Un camp de concentració? Dormies de mitjans morts, eh? Ja. Es despertàvem morts. Mm -hmm. Ja, ja eh, explicava coses molt grosses, quan va arribar a casa, encara ja tinc una mica presèvia d'arribar. El vaig obrir jo, el vaig obrir la porta jo, sí, i... i va venir dos més, que eren de fora, no eren de Manresa, i va dir vint a casa, veniu a casa, de moment, i el primer que van fer va se a la galeria perquè anàvem plens de bulls i de porqueria i d'això. Sí, l'avi venia de Barcelona a treballar, sí? l'avi venia de Barcelona sí. i quan venia trobava, trobava gent a l'estació que, que deia què feu aquí que ens hem de quedar perquè això veniu a casa i cada dia ens portava gent ens havia portat monges una no monga però portava una vegada bé eh? sí, després, sí. Dues, dues, dues monges i d'altres dies mira gent i de vegades li diava no portes ningú lívia, vosaltres. Tra sí, sí. gent per era mira, una persona molt, molt no bueno. ho però, no recordo gaire cosa més. Tu ales, ja veus que recordo. Sí, jo de Berga sí. I havia vist que ploraven perquè tiraven les, les coses de camions, tiraven coses des de les, les aigles i Sí. És veritat, i o sigui, abans m'heu explicat que feu l'escola en català, sí. i un cop, i mentre hi havia el, el feixisme, o sigui mentre hi havia el Franco... No. Bueno, i ho ho va després, de quan Carles, hi va haver, no? després de la guerra que anàvem amb unes altres monges, mm. no eren les mateixes, doncs, que llavons sí. ens feien posar sí, ens feien en un passadís ample que hi havia com això a totes les alumnes i Car Sol, amb obres a l'aire, amb la fotografia del Franco final i la Verge Maria, però el Franco també hi era. Ens feien cantar a Car al Sol i nosaltres pues, anàvem cantant allò... Pots explicar una anècdota de quan ens a anar a Barcelona, a l'escola d'Estudis Mercantils, ja vaig fer un comentari, estàvem de costat, amb català i jo, a veure que passava d'això per sancionar i tot, es doncs va parant ahir i va dir, l'Espanya de Franco, si hable sí, de d'Espanya. De... Això recordo ben bé. Ens posar, posar totes, totes. Però això ja eren més a vendetes, eh? Sí, havien tenir 12, 12 anys. 12 anys. 12 anys. Sí. Ja de després de l'edat, esclar. I si... Parlau en català, que us podíem fer? Què us feien? Bueno, només aquesta anèdota ens va passar, però mm. ja no recordo mai mm. més d'aquell lloc que ens diguessin que no yeah. podíem ser en català, yeah, yeah. no ho recordo. Eh? Això sí parlàvem castellà, sempre. Mm. Quan parlàvem la en castellà? La sola. Oh. Agua, ah, no, no, ah, entre nosaltres tampoc, eh? Entre no, nosaltres no, eh? Ensenyats érem castellà. Eh? Ensenyats érem castellà. Sí, quan tinc d'explicar alguna cosa, t'hi he com castellà, jo, no, no, què No, no, doncs, ja està. Molt bé. Ara sí. Sí que fèiem coses en català, eh, el, els infants, allà, els el carbelins. Per abans de la guerra. Sí. Eh? Devíem tenir cinc o sis anys, o quatre o cinc, anys. Eh? fèiem jocs en català aquestes que aquestes cançons que ara molts nens les canten i ja les cantaven nosaltres, ja està. Mm. Bueno, ben retallant, eh, perquè sí, sí, sí, eh? No, no, amb tothom. Ara l'expliquem per curiositzar. Estan molt bé, sí, sí. Molt bé, però allò, allò que deia vostè, en què els soldats que, ven, que estaven obligats? Van bueno, obligats a tenir que la gent havien d'acollir no me'n recordo de quin cantó eren, eren, no eren... No sabeu si del cantó nacional? No, no eren, no, eren, no eren feixistes, no. no? Que Estaven obligats a tenir-nos els pagats a casa. Bueno... Mm. Mm. No, una que una, una, una cosa molt curiosa, com que va venir, quan van entrar a la guerra, tots els borgos i es ficaven per totes les cases a robar. Ens van fer posar un de la porta, que deia, esta, Esta casa, ca... casa està ocupada per si no veieu. va fer posar a la porta. Esta casa està ocupada per Perquè no s'hi fiquessin dintre. Com ara els ocupes. I ara això què vols descriure? O... Sí, no, no? Bueno, ara ell i això retallarà el que li interessa més. I posar fotos, també. Sí, sí, sí. Ai, que sortirem tan bones, així, que ho hem fet Ai, per broma no, no, no. avui. I, ja els hi diria d'anys. Eh? Oh, no, Home, i tant. Avui I que ho va... hem...